o colectivo o país presenta o faladoiro un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mais tamén do global en radio filispin Boas tardes, la verdad es que estamos aquí no estudio de Radio Filispín Tu emisora libre e comunitaria Moi, moi satisfeitos porque por fin hemos conseguido Fazer un programa que levábamos un mes para Intentar cuadrar eh, as asendas dos nosos invitados As nosas propias, etcétera, etcétera ¿no? Pero aquí estamos, aquí estamos satisfeitos Moi satisfeitos Eh, nos acompaña eh, na mesa Porque xa vamos a, a dicilo, Salvador eh, Naya Recén eh, chegado ao seu periplo Por Ecuador Boas tardes, Salvador Moi boa tarde, é placer estar aquí eh, Moitas gracias por invitarme eh, Está tamén, pero eh, Vía telefónica E todavía non hemos conectado con, con ella Para que non teña que pasarse unha hora épico ao, ao, ao pé de, do teléfono Verónica eh, Bolón Que logo a presentaremos Y aquí está eh, Joaquín eh, Con os temas eh, técnicos E eh, tamén para intervir no, no programa eh, máis agora que estamos falando Con xente da universidade Joaquín como se sabe pues, a, a súa ocupación profesional É precisamente na universidade Está Cesio, como, como sempre. Está... Boa tarde. Ola, Cesio, que tal? tiña te, ganas de, de verte. E <risas> a Chelo, que a, a beso máis, ¿no? porque con outros programas que colaboramos en ambos os shows, pues estamos, eh, estamos a... aquí. A Hola boas tardes. Boa noite. Boa bueno, pues... o... noite, no... sí, noite, sí, por lo menos aquí parece que o tono eh, chegou. ¿no? Bueno, pues vamos ao tema, ¿no? porque vamos a hablar dun tema que eu recordo a, a Fran Zapa. Eh, unho dos meus eh, músicos eh, favoritos, eh, bueno, eh, máis innovadores, non? Que acerca do rock and roll decía guste ou non guste, se considere ou non importante, o certo e que ninguén pode ignorarlo, justamente porque está en todas partes. E iso que decía eh, Franza sobre o rock and roll, que hoxe non vamos a hablar de rock and roll, ocorre con a inteligencia artificial. Está en todas partes, guste ou non guste, se considere el maior peligro da humanidade ou eh, a maior a maior ventaxe para a humanidade. Oscilamos entre os dous extremos, ¿no? E aquí eh, En Radio Filipín necesitábamos vos eh, eh, primos de Zumosol para que nos asude a nós e a nosa audiencia, ¿no? a formarnos un criterio, o, o ir pouco a pouco intentando formarnos un, un criterio sobre a materia, non? Y para eso eh, hemos eh, eh, traído pues a, a dos invitados de, de primerísimo nivel. El que está connosco, como antes decía, y que ha saludado a esa, es Salvador Naya. ¿O ¿no? podría eh, hacer una, una presentación con un currículum vite, vite eh, polomiudo de, de Salvador Naya? Pero no o voy a facer simplemente voy a decir eh, sí simplemente voy a decir 22 obviedades que conoce todo el mundo y, y luego eso es chulería pero, pero pero pero verás verás porque eh, o sea, simplemente sí, voy a decir que él es catedrático si no, queda, si no quedamos sin tiempo de raro sí, él, no, él, no, él es catedrático no, no, no, de exactamenteio toda razón él es catedrático de la uned de la universidad de la Coruña Es eh, eh, catedrático dentro del departamento de, de matemáticas, un especialista en eh, todo lo que tiene que ver con, con los datos, eh, con la estadística. Ha sido vicerrector precisamente en la Universidad de, de La Coruña de, de política científica, investigación y transferencia. Ha sido, por ejemplo, aquí en Ferrol, pues el director de la cátedra Jorge Juan. Ha sido muchísimas cosas, pero eso nos importa menos que a pregunta e a presentación que lo voy a pedir que haga el de sí mismo como un rapaz porque o certo é que salva porque aquí en Ferrol todos le llamamos salva, salva. o certo é que, que salva é, é todavía moi novo pero cando era novísimo é, decidiu é, estudiar algo o tema da inteligencia artificial nisiquera se veía no horizonte entón a pregunta é cara a tú presentación como chegache? Salva A introducirte en el Big Data En la inteligencia artificial Cando eh, empezaste a carreira E como foi a túa evolución Para chegar a isto E que relación ten eh, Con eh, precisamente todos os temas Con os que agora eh, estás metido Bueno, a verdad que a pregunta é boísima Porque requiere explicar como se... Case a evolución do que foi as matemáticas e a estatística concretamente o que é hoxe no? Eu decidín, cando estudiaba bachillerato Me moi gustaban moito as matemáticas Decidín facer a carreira de matemáticas E cando estou xa na facultade empezan os primeiros ordenadores Porque daquela había só un ordenador en Santiago Univac 1100, que era un ordenador que ademais Non é só o que tiñamos que facer de, de resolver problemas Sinón que había que perforar tarxetas O cal ten moito que ver co inicio de todo non? As tarxetas veñen da época de De, de, de Cando oh. se facían nos telares E todo sí. eso Pois pues alguén, que creo que foi a Dabairon Ademais, unha muller informática eh, Pois pues, eh, selle ocurriu que esas tarxetas Se podían poñer a correr Aí de ben, moitas veces, cando programamos Le decimos correr un programa e tal E que, con cero seus, pues, se podían facer sí, E o Fortran no? 4 eh? Sí. Eh, Exactamente, aí vería despois o Fortran 4 Que foi como tiñamos que entregar os exames E todo eso Logo despois, aquí, a Praza, nada máis rematar eh, De profesor de instituto Estuve en once anos profesor de instituto de matemáticas E curiosamente, a primeira praza que me dan En, en, en Zalaeta, en Coruña E tiño eh, solo un curso de COU de matemáticas E logo, pois, como 15 horas de informática Cando empezaban os Espectron, os Comodoro eh, Xa empezaba o Maquintos E había algúns xa fanáticos de Maquintos Pero, bueno, era unha aula de informática Donde enseñabas MS2, enseñabas de desa época hoxe é casi incrible que estemos donde estemos, porque o que viviu ese nacemento onde tú tiñas que levar, pois un un feixe de tarxetas porque era eso metidas nunha goma para que non se eh, sí. porque se cambiaban de orde xa o programa non valía ou se caían non había que nas ordenar e sabía que por detrás a lápiz puñían un, dous, tres, eso metíalo nun caixón, había un técnico que ese caixón o abría, collía os programas metíos no ordenador, un ordenador era todo un baixo de, un, de económicas, era un 100 metros cuadrados ou algo así donde, eh, logo ibas buscar que normalmente os programas, a solución que che daba Era error, porque faltaba unha coma Error, error, error o sea, Daí saiu a informática ¿no? sí. Logo despois pois pues, Sacou eh, cunha praza Precisamente cando se monta a naváis Aquí en Ferrol, a titulación en esteiro pues, Salí unha praza de estadística Vín oportunidade, concursei E me fixen ese cambio ¿no? Entón aí tamén se empecé a dar prácticas do ordenador Empecé a meter co tema da informática, na tese xa necesitaba moito de programación e demais, entonces ao final, é algo, a computación, non en xeral, que vai moi ligado aos datos. E eh? máis sempre me gustou esa parte de analizar os datos. Eh? Vou poñer un, un detalle, falabas de Ecuador, unha das charlas que me atrevín a dar nun congreso así, pois, internacional, Puxei un título. A semana pasada. A semana pasada, si, sí, si, sí, el inquito, eh, además con unha gran audiencia, un congreso internacional de profesores eh, bueno, en xeral de sociedades de estadística latinoamericanas, Donde tamén estaba a española representada. Entón o título que puxen foi De cazador de dragones a buscador de unicornios. Un pouco ten que ver co que dices, porque eu cando sidi matemáticas en Santiago, Donde tuve un moi bon profesorado, era unha boa facultade, sigue sendo pero era unha matemática moi teórica era unha estadística matemática donde, recordo que un profesor nos dixera nós o que estamos facendo é enseñarvos a cazar dragones, os matemáticos entonces cando acabedes a carreira non vai a haber dragóns que cazar a que vos vades a dedicar? a enseñar ao resto a cazar dragones ¿no? entonces por eso, os matemáticos somos cazadores de dragones pero, o buscador de unicornios por que? porque hoxe en día Os alunos que tes, no máster, en técnicas estadísticas, aquí en Ferrol, nos máster de enxergue textil, tal, o que buscas son unicornios, que son estas persoas que son hábiles en computación, teñen unha boa base científica, física, matemáticas, e son capaces de xerar Eh, unha startup que valga mil millóns que o que chama un unicornio ¿no? uh -huh. que algo que incluso hai un nome que me gusta máis que unicornio que sería un cisne negro porque eso si sí, existe es isto, unicornio de momento é uh -huh. sí. mítico ¿no? uh -huh. entón, ese foi o título que ten un pouco que ver como cheguei de estar nese lado De un matemático que vocacional Que lle gustan as matemáticas A unha persoa que Fai unhas matemáticas computacionais Unha estatística computacional E como é o salto entón, ao novo concepto De inteligencia artificial Como recordaste? Bueno, a inteligencia artificial realmente eh, Aí a especialista realmente é Verónica Verónica que máis é informática É unha gran informática e moi experta neste, neste campo Pero eu máis ben por ler na parte histórica Hai como unhas primaveras, unhos veranos, uns invernos A inteligencia artificial normalmente parte xa Curiosamente dun matemático, Alan Turing Que é un mismo que, que descifrou código enigma no? De cando foi a... Eh, Reconhecido non fai moito pola reina, porque era unha persoa que atuveron aí un pouco nun tema oscuro e non lle reconoceron o valor que tuvo, cando foi unha persoa que, que foi primordial na Segunda Guerra Mundial para descubrir o, uh -huh. o tema do, dos... descifrar códigos código dos alemás, non? Pero Alan Turing foi o que falou de que se podía de, de feito, falaba cando unha máquina podría ser inteligente, entón creou ese concepto Que los, despois, propiamente inteligente artificial Sería máis adiante Xa non é, bueno, hai toda unha serie de xente que contribuiu Algunos matemáticos, físicos, informáticos Xa, porque ao principio non había informáticos A carreira, xa. de feito A propia Facultade de Coruña de Informática Foi creada por xente de matemáticas Que viñan da facultade Que feran profesores meus Barja, Freire, eran profesores de Alche máis ligados ao tema de... de, de dos números e demais, xente que lle gustaba moito a computación, houbo oportunidades, se fai a Universidade da Coruña, se ve a oportunidade dunha carreira de informática, se buscan as persoas... Xa. Básicamente eran matemáticos, alguna persona máis da parte de hardware, que xa entonces se buscaron electrónicos e demais, se foi componendo. Porque de feita hai un paso previo, eh, salva que eh, o, o manexo dos, dos datos, non? Eu recordo unha charla estupenda tú aquí en, en, en Ferrol acerca de que quen teñe eh, os datos ten o poder, non? Eh, eh, eh, foi eh, moi interesante e, e ese big data, ese manejo sí. de, de los datos é, digamos, el paso previo A lo que ahora temos, non? Si, sí, bueno, digamos ahora É a tormenta perfecta no sentido positivo non? Porque ao mellor Estos conceptos existían, moitas teorías existían Pero ou faltaba A máquina, digamos, faltaba potencia De computación ou ben faltaban os algoritmos ou as dúas cousas. Ahora se dá todo no mesmo tempo. ¿no? Eu fai pouco escoitaba unha persona dicindo que investigar ahora en inteligencia artificial é como na época de Newton en mecánica ou na época de, de Maxwell en electromagnetismo. ¿no? É un momento. ¿no? Sí. É, de feito, hai moita xente de outras áreas, totalmente, que parece que non de dereito, de tal, que dunha maneira ou de outra se están volcando outra vez a... ou están cambiando ou se están reformulando a súa investigación hacia a Inteligencia artificial e os datos, claro, son a materia prima porque realmente eh, eh, os chats estos de intelixencia artificial xenerativa xa me estou saltando un pouquiño aí porque eso xa sería un salto moi grande ¿no? que non leva tanto tempo do, o do chat xe PT e todo isto Realmente eh, se consigue porque hai unha gran cantidad de datos Hai alguén que mete datos, mete datos entonces o algoritmo os, os, digamos, as intríngulis que ten eso ao ter tantísimos datos Empeza a sacar unha información tremenda Eu recordo unha anécdota eh, O propietario de Alibaba Este Chan que despois desapareceu non? Ah, sí, Que sí, sí. Eh, fai como 20 anos eh, Reuniu a toda a cúpula directiva eh, E lles dixo Este ano non quero beneficios Este ano o que quero son datos. Quero que os dediquedes todos á búsqueda de datos. E logo xa moveremos ficha. Eso eh, ese foi un preámbulo, non? De... si sí, sí. Bueno, e cos datos no fondo todos somos xeradores de datos. Mandamos ¿no? uh -huh. con o xo móvil que nos está collendo con datos a donde vamos, datos xeográficos, datos da nosa familia, fotos que colgamos aí, que mandamos por plataformas moitas gratuitas que parece que son, claro, están xogando co, con o seu dato Enten, o dato ten un valor moi grande e feito, agora xa se empeza a reconhecer xa hai xente que xa non só so, eh, que, que dé os datos, xa que os vende porque sabe o valor que ten eses datos incluso hai empresas, estou pensando en empresas de deportes, onde collen a certas persoas, e están pagando Porque eh, utilicen uns determinados eh, Unhas deportivas Ou unha roupa ou demais Para sensorizar e ter datos desa de persoa Entón, mm. lle pagan por quilómetro andado O cal non está nada mal Non Un corredor que vayas a entrenar para maratón E encima che estén pagando por correr Pois, pues, bueno, pois, pues, polo menos Fan uso dos datos, pero fan uso dos datos E, e recibes algo por eles Digamos, xa todo o mm. tema que ten que ver Ca ética dos datos médicos, donde van eh, Datos incluso Porque os datos Estamos acostumbrados a pensar nun dato numérico, pero un dato pode ser hasta un pensamento. ¿no? Se nos están facendo aí un, un estudio dun escáner que nos están analizando o cerebro e demais, pues, de quen son esos datos? ¿no? Entonces, os datos teñen un poder tremendo, as empresas saben o moi ben, saben cales son os que, o que nos gusta o que non nos gusta e, mandan publicidade, como ben sabemos, todos os que de algunha forma pues, entras en internet, che ven a publicidade de algo que acabas de mirar, pois pues iso é porque está alimentado de datos. O que altamente un risco que son datos esgados e eh? datos que sean incorrectos porque un tamén pode alimentar o algoritmo... Con datos incorrectos a veces sin querer E a veces querendo manipular As alucinacións de internet isto que está ahora tan de moda ¿no? De feito eh, eh, Constantemente insistes en el tema ético ¿no? eh, De la ética, el maneso De, de esos datos, de, de inteligencia Artificial e de demais Pero ¿no? mm. E, e, e, e algo parece que eh, Evidente, recuerdo a anécdota que contabas Da compañía de seguros ¿no? De como estaba programando eh, Uno dos enseñeros eh, eh, el, el, el, el coche sin conductor ¿no? uh -huh. E claro, que cruzaba Un neno a carretera ¿no? E que, eh, eh, como había que programar ese coche, para el neno porque ao mellor o accidente era menor porque era sí. obvio que el, el neno cruzou a carretera sin, eh, sin que nadie eh, se o permitise ¿no? o que el coche derivase a la e houvese un, un siniestro moitísimo máis grave en termos económicos ¿no? como se debería de, de programar eh, ese coche sin conductor e ¿no? claro, o importante que es que o programador teña eh, un, un sentido ético eh, que le impida el que eh, favorecer a compañía de seguros aínda que o accidente pois pues, xa eh matara un niño estamos eh, eh, indo a un extremo, pero mm. é unha realidade, no? É unha realidade, si sí, si, sí. é de feito, bueno, aí hai grandes inversións todo que a condución autónoma, bueno, porque as compañías de seguros que ao final son as que máis están invertindo, pero son as que se poden xogar se si hai un un fallo deste tipo. E, e de feito xa existe no? E coches sin condutor E incluso camións que están Sobre na zona de, de Silicon Valley, California E demais é moi frecuente xa que estén isto funcionando Porque tamén teñen menos restriccións éticas Quizás eh, Europa Pois somos un poquiño... Eu prefiero esa parte europea Ainda que non avencemos tanto Porque está claro que ao final aquí avanzamos Porque tamén os datos, cantos máis datos teñas máis fácil é avanzar Entón un país pon pouca restricción Se a todo o mundo lle pues, escanea datos eh, datos biométricos datos de, de, de enfermedades tal, e nadie ten dereito a que eso sello reserve, pois pues, vai ter máis información, vai avanzar máis, pero tamén está xogando un pouco con esa, esa intimidade de esas persoas, como ellos logo van a pedir un seguro médico, elles sacan os datos e dice, pois pues, este seguro, ¿no? esta persoa con estas condicións vai a ter x días de vida non lle interesa financialo. Entón é moi Mire, quero uh, lanzar cuestión sí. pregunta que te acaba de facer Vicente, eh, sí. as famosas leis da Asimov. Tes entón, mm. as leis da Asimov siguen vigentes ou xa están superadas polo que ti estás contando agora mesmo? Eh, bueno, é un tema, é un tema, home, eu creo que están eh, Asimov como un gran físico e eh, que é máis en visionario como foi Da Vinci ou foi, eh, bueno, moita desta xente que pensou antes xa de tempo. Uh -huh. eh, mismo Julio Verne, ¿no? que tiña ideas que logo se cumpriron. O da Simov segue estando bastante vixente. De feito, unha das das grandes discusións que hai ahora é desa parte da ética, hasta onde, se pues, un robot ten que ter unha, digamos, unha vida que, que se pare, ¿no? que non, non se eh, ser finito de algunha forma. De feito, hai un falaba antes tamén con Vicente Hai un gran crítico da inteligencia artificial, que foi o último premio Nobel de física do ano 24, Hinton, que foi un dos pais do, do que ten que ver con todo isto do do do learning e de todo o tema machine learning e dos concretamente das redes neuronais, das redes neuronais profundas, foi onde que é un tema estatístico, eh, redes neuronais é un é un concepto moi estadístico de unha persoa que que foi o que inventou Percetron tamén, que foi o que tuvo unha idea de hacer unha máquina que funcionaba como un cerebro, non? entón, despois dai xa, os nodos, os eh, puntos neuronas e demáis. Pero este Hinton, que foi, como digo, premio Nobel, pois foi un deses críticos que asinou ese documento de 350 científicos en, para parar aí, non? Decir, vamos parar, pois isto pode ser tremendo, isto pode ser irreversible e tal... Eh, fai cousa unha semana, fixe unhas declaracións completamente distintas. Eh, ve que é imparable, porque claro, eso de parar aí. Exacto, eso de es exactamente do rock Eso de parala podes decir bueno, pois pues vamos para en España, vamos para en Europa, pero o mundo é moi grande, e mentras estes te, te dicen que aparen, hai outras empresas que dicen, este, a miña, pues, meterse o eu sigo investigando, tal, ou sigo eh, un pouco aumentando a capacidade dos, dos, dos, das bases de datos, dos chaps e demais. Entón, isto que dice é un tema moi interesante, que dice que, que hai que meter nos, nos algoritmos de IA de alguna forma o instinto maternal. Un instinto maternal É, é increíble Se si os robos si nos chegan a dominar polo menos que teñan compasión de nós nos sí, unos... O que decía Simov no, A lei esta que decía que un robot Nunca pode executar unha orden que dane a un humano sí, sí, se, xo, se xa o que se Nunca pode a un humano Por eso digo no, que A veces no, sí, sí. un ten sospeitas Máis que fundadas de que eso está sí, Non se está a cumplir Bueno, hai nalguna cousa que tube teño que ver con algún proxecto onde ten que ir algo de defensa e tal, se ten moito en conta ese tema de que nun con a máquina toma unha decisión sin caixo humano ou incluso máis de un que sexa o que toma unha decisión, Come, eh, eh, É dicir o que salga un misil disparado e tal, porque ven que hai catro cousas co mellore pois iso un ataque... É sí. eh, que un dos problemas que había respecto do que ocurrío en Gaza, non? de Que sí. había eh, drones buscad, de, con identificación uh -huh. facial, que buscaban xente e executaban e uh -huh. que estaban funcionando con, con IA independentemente, de, decir os, os israelitas uh -huh. os enviaban e uh -huh. eles que fixeran o seu traballo. Evidentemente están incumplindo as leis da Asimó porque sí, están matando os sí, seres humanos. Sí, sí, sí. Correto, correto. Vamos, eu aí isto totalmente. Pero, bueno, as guerras se con inteligencia artificial, os O xa, que andábamos a paos Na edad media, siguen sendo un unha animada sí, Xa, non? exacto Eu, eu fixen as milicias e había unha frase de un capitán Que casi non vou a decir Porque un pouco así, pero todo o mundo sabe non? As, as armas, as cargos de able As disparanos eso Xa, vai un pouco por aí, pero bueno eh, Xa, desa maneira, xa, outra Pois eh, o tema é que non te ve da per guerras Pero aí, xa Iso é como un típico, como todo, non coitelo pois pues, eh, vale pa matar vale para eh, cortar pan. ¿no? Eh, Salva, eh, eh, antes de que entre eh, en antena eh, Verónica, que vamos a chamarla en, en unos minutos, ¿no? eh, intuíes o futuro, ou imposible imaginarse o futuro en este tema de la inteligencia artificial? Hasta onde vamos a chegar, no? Eh, si, sí, a verdade é que é difícil non? Porque isto é un tema Que incluso as películas estas de ciencia ficción De fai 20 anos, nada máis O que intuían xa, xa Quedou eh, atrás Porque o que poidas falar cun un móvil na China Ou poidas ter unha conversa Ou poidas xerar Porque non falamos así de temas positivos Pero hai cousas, por exemplo, pues que se están xerando Antibióticos para as eh, superbacterias Con inteligencia artificial Que levarían o xeranos Fazer ese experimentos e, sin embargo, gracias a IA pois, de pronto, xa se teñen feito non? incluso a persoa moi cercana de Coruña estou pensando os traballos de César de la Fuente que é unha persoa máis que que está eh, investigando nese campo, el ten xa patentado, e ten eh, feito temas de, de superantibióticos, ¿no? que é unhos temas que está preocupando, se dice que vai ser a pandemia futura, despues moito en peor co COVID, porque non os antibióticos da hora non van poder que as bacterias que se están uh -huh. xerando, cas super, superbacterias, pues, e incluso ten tantas curiosidades como sacar... Eh, bueno sacar proteínas de mamuts e de animales eh, xa extintos e dai xa dar superantibióticos iso gracias a IA ou no? sí. todo o tema que estamos vendo que non é futuro é presente cun un problema de, de, de pele cunha foto pois, o, a persoa que é o dermatólogo pois, é capaz de facer unha xude e terminar rapidamente un o tema dos radiólogos, ¿no? Mm. Que se axudan muchísimo. Cal, cal, cal causa, porque isto que estás a contar é superchamativo, ¿no? Pero cal é a cousa máis chamativa para ti que que eh, entre eh, a IA e eh, eh, Trouso? Bueno, eu me chamou moito te, ten... vez ese es hospital de Nova York que entra as toses e Ah, sache... bueno, si sí, si sí, ese un, un colega que máis é de Barcelona e que está traballando no en Haití e que fixo na época do Cobb, era un enxeñeiro mecánico que estaba especializado nos sonido dos motores. O no? tema é estudiar o de detetar fallos mínimo fallo, pois era capaz de prever, co entón, cando foi o COVID dixo como podo axudar eu neste tema, então empezou a analizar o tema do COVID e simplemente coa tos era capaz de determinar se tiñas ou non tiñas COVID, uh -huh. porque a información que xera o, a, bueno, además falando nunha radio no? <risa> que cousa tan apropiada porque eu, que a voz, ao final, ten máis información da que non somos capaces de captar como humanos entón iso, cando as ondas as estudias, uh -huh. faz un un estudio detallado de esa onda, eres capaz de facer un test que se tan fiable como de, de metían pola nariz para saber sí, se sí, tiñamos sí. ou non tiñamos o virus, pois pues, é espectacular, además con gran fiabilidade. ¿no? Uh -huh. O sea que eso para mi foi, foi sí, tremendamente sí. sorprendente Como outro experimento eh, eh, increíble que me contase en alguna ocasión acerca dos pulpos. Ah, bueno, si sí, si sí, é un tema moi curioso dunha investigación para sensores Donde están utilizando e adestrando pulpos para que se ven. Eso aceso pois... como biólogo me <risas> interesa muitísimo. Si, si, si, si. Pois pois pas efectivamente. Escoita, pues, Césio, escoita. Pois <risas> pues, o tema é, pois pues, se si tú queres ver que hai un movemento no nunha tubería, por exemplo, que leve pois pues, combustible que poidan a ser atacada ou datos, que os datos van por deixo da mar, ¿no? pois pues hai unhos sensores, esses sensores normalmente son sensores físicos, pero tamén hai o interés en que se si un pulpo é capaz que ten mellor sensibilidade que cualquier sensor que podes crear. O problema é que ese pulpo non toque unha un palanca, ¿no? que é o que se está intentando, pero é un tema, bueno, de, de futuro. Sí, sí, sí. Somos, eh, como, como, como ensinar aos delfins. Exactamente, ¿no? que xa foron enseñados. Si, xa, os pulposos vamos a o, tener que reivindicarse. Sí, sí. Os delfins foron entrenados e utilizados e e é verdade que os polvos son os invertebrados máis intelixentes que existen moito máis que moitos vertebrados, incluso me atrevería a decir que moitos bípedos Seguro. o problema é que teñen un ciclo de vida moi moi pequeno e seria un proceso de aprendizaje un, un ano ou dous anos máximo que vive un polvo se, e é se, o, se, o, o grave problema se. Se hai, pero bueno a súa capacidade, da súa inteligencia elevadísima Os parece que eh, intentemos eh, localizar e eh, facer contacto con, con Verónica vale, veña, pues metemos me, metemos un tom, eh, chelo a noso intermedio Estás a ouvir O faladoiro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 a natureza moi ben esta música brasileira pero eu creo que é moito máis interesante escoitar a, a nosa invitada que está en Carvalho, a verdade que dá gusto e unha satisfacción e para darle a nora boa ¿no? como unha científica de su calibre no pois pues, eh, quere conciliar e estar coa súa familia no como unha científica do seu calibre, como o caso de de Salva, ¿no? en vez de estar agora mesmo na ¿no? Universidade Americana están aquí eh, con nos e ¿no? Y Verónica volón nos está escoitando neste momento. Espero desde Carballo. Boa tarde, Verónica. Boa tarde. Sí, sí, sou, sou Carballo. Bueno, la, a verdade é que é un placer que eh, gracias a, a tecnoloxía, aunque aquí non sea tan elevada como allá que estamos a falar, ¿no? Pues te podamos eh, escoitar, ¿no? Presentarte a ti, eh, Verónica, es bastante de, diferente de de salva, ¿no? porque cando ti empezase a estudiar eh, pois pues claro, xa existía a carreira de enseñeira eh, informática ¿no? que, que eh, según os datos que, que teño pues es, eh, os, os, os, os teus estudos eh, eh, de base ¿no? Ose Verónica Bolón é eh, profesora titular de la Universidad de la, de la Coruña é doctora tamén en informática por la propia UDC E está, pois, pues, en o Departamento de Ciencias de la Computación e Tecnología de la propia UDC, non? Pero cuando estábamos preparando un programa e falábamos con, con Salvador Naya, non? E le dijimos, bueno, Salva, ti te, tes te unha experiencia enorme e unha voz magnífica para a radio, pero non nos chegas, necesitamos <risas> máis voces. E inmediatamente, eh, o teu nome eh, se puso en riba da mesa e, eh, eh, eh, bueno, no, no, non fixou falta... Eh, máis no a, a la vista da opinión de, de salva máis eh, calquera que entre en internet pues eh, os sentía a Verónica bolón a en contra de eh, un montón de, de páxis y xa, xa cerramos o tema no a pena é que no nos estemos vendo as caras aquí no estudio de radio filipin da emisora libre e comunitaria no que estamos transmitindo para toda a terra de trasancos a toda ferrolterra vía FM y a través de internet pues para todo a eh, planeta, eh, Verónica ¿no? Bueno, decíamos eh, que eh, estamos eh, neste momento en un contexto de, de IA eh, eh, clarísimo ¿no? eh, supongo que non has tenido demasiada ocasión de escutar a Salva en, en el programa, el nos ha puesto en antecedentes de como chegamos a este momento ¿no? pero es que ti eh, tens una aparición eh, realmente importante no momento que eh, o tema de AIA empeza a manifestar inter interrogantes máis aló da, eh, da ética no? que é como manexar esos datos as incentes eh, cantidades de enerxía, de auga, etc que son necesarias para esos grandes eh, eh, centros computacionales no? a portada do país da semana pasada falando de si vamos a un suicidio anunciado precisamente con esos grandes centros como el que se iba a poner en marcha en Virginia, no y, y de pronto pues, Salva me dice, no, no, es que además é directora de, da cátedra de algoritmos verdes de la, da Universidade da Coruña con Inditex, y entonces, bueno, es que non hai más que falar, o sea, es que me parece un tema eh, absolutamente de actualidade de necesidade eh, o seno humano eh, non ten por que suicidarse o que ten que eh, recurrir á tecnoloxía a de, desarrollar os sistemas que nos permitan eh, pues, seguir eh, eh, con, con a parte positiva da IA e evitar pues, toda esa parte negativa e eh, eh, todas esas consecuencias ambientales eh, que está a serar e que nos tememos que cada vez podan pues, ser máis graves Entón, eh, Verónica Despois desta introducción Xa pues, te, te cedo a, a palabra no Porque eh, eh, non todo o mundo máis ben pouca xente eh, Da nosa audiencia e nos mesmos Conocemos ben que é isto De os algoritmos verdes ¿no? Porque chamarle unha cátedra cátedra De algoritmos verdes Manda carallo, diríamos en Galicia ¿no? Para para entendernos ¿no? Entón, contanos un pouco eh, De que va isto Si, sí, é eh... A ver, bueno, supoño que ya estés hablando con Salva de esto, ¿no?, porque estamos en un momento de explosión de IA, a verdad, es un momento muy divertido para, para ser investigadora en, en IA. Bueno, divertido y a veces un poco agobiante, ¿no?, porque hay novedades todas las semanas, bueno, es un, una apesta, ¿no? Eh, bueno, es un momento con muchos avances, pero eh, esto a súa vez eh, trae un problema, ¿no? que é que eh, estes algoritmos que utilizamos, sobre todo os máis potentes, pues, consumen moita enerxía. Eh, esto é algo que a maioria da xente, incluso os que, os que nos dedicamos a isto, pois quizás tardamos moito en, en darnos conta. Eu dei de conta, pois no 2009 eh, chegou as minhas mans un paper, un artículo científico, que desistía que que o proceso de adestramento de un algoritmo de linguaxe que había en ese momento, pois pues consumía, ou non, emitía tanto CO2 á atmosfera como cinco coches na súa vida útil, ¿no? Aja. Entón, eh, eu quedei bastante sorprendida porque en aínda que xa levaba uns cuantos anos investigando en en IA, él sabía que eh. que a veces pois pues, hai que deixar os algoritmos aí em eh, executándose durante semanas ou que faz falta moita refrigeración porque os ordenadores se cantaban un montón e tal, bueno, o sea, era consciente destas de cousas, pero nunca me parara pensar que realmente a grande escala isto poderia contaminar entón, eh, aí eu empecé a, a interesarme polo tema tamén un pouco de casualidade eu tiñe certos algoritmos que eu estaba intentando facerlos máis eficientes non por este efeito de contaminar senón, bueno, para que podían utilizarse en dispositivos moi pequenos, pero dei-me conta de que eso tamén, eh, tamén iba a facer que fueran máis eficientes no consumo energético e tal, empecé a me interesar. Entón, descubrí esta eh, definición de algoritmos verdes. Eh, algoritmos verdes ten unha doble definición eh, de efecto. Por un lado, está esa parte de vale, temos eh, algoritmos de IA que funcionan moi ben, pero consumen un montón de energía, é seguro que hai formas de, eh, de mellorar estes algoritmos de facerlos máis eficientes de forma que sigan consiguindo resultados bastante competitivos, pero eh, tenhamos en conta tamén ese, ese coste energético o computacional. E despois, a segunda definición de algoritmos verdes pois pues, tamén é eh, eh, utilizar algoritmos de IA, se sean eficientes ou non, pero para resolver problemas eh, relacionados co cambio climático, co sostenibilidad etcétera como pode ser a eficiencia energética en edificios, por exemplo. Entón, pois, a, a cátedra que, que dirixo, que está financiada polo Ministerio de Función Pública e a Transformación eh, Digital polo, pola empresa Envitex, pois tratamos de desenvolver algoritmos verdes nesta doble vertiente que acabo de, de comentar, e incluso tamén nos gusta estudiar as implicacións éticas, sociais económicas dos los algoritmos verdes, ¿no? O sea, esta parte así más multidisciplinar, que yo estoy muy, muy orgullosa que, que podamos también sentir otras disciplinas no, no equipo. Eh, bueno, ahí estamos también, con, además de la labor de investigación, pues es una gran labor de divulgación, así que yo eh, estoy encantada de poder, o sea, aquí, hablar eh, de, de algoritmos verdes, eh, si alguna persona no lo sabía que allá podía contaminar e agora se os sabes empezar a preocupar polo termo pois eh, eu quedo convena Verónica, eh, eres eh, optimista respecto a, a los resultados que, que estáis obteniendo o que vais a obtener a la finalización de Del trabajo, ¿no? Porque penso que este traballo Está eh, tamén limitado no tempo no E é un orzamento eh, Concreto E polo tanto, pois pues, eh, o rendemento Da equipa ten que ser eh, alto no Eres optimista dos resultados Que ides obter eh, Si, sí, eu sou optimista Que, co... bueno, o se eso o sea, Estamos desenvolvendo, levamos un pouco Mais o mano, eh, estamos desenvolvendo Unha actividade Investigadora bastante importante eh, Pero claro, o sea, esto para mí no es suficiente porque o oh, nos, eh, nos probamos cousas que bueno, a veces como máis teóricas o tal, bueno, un pouco como a, a ciencia, ¿no? que a veces necesita un pouco de ciencia básica antes de ser aplicada ou tal. A mí que me preocupa máis é eh, que as grandes empresas polo momento non se estén a preocupar de, de este tema, non? Porque ao final O que nos podíamos facer desde aquí, pois pues está moi ben Pero realmente o impacto grande das ferramentas que se están utilizando agora de xeito masivo, non? Como o TASGPT ou calquera destas de ferramentas Dei eh, que o teu sentido, esta sentido esta ético influye. sea fundamental, claro Dime que non no me llevo Si, sí, decía que claro, que de ahí que o sentido ético que ti estás a poner en riba da, da mesa é fundamental, non? Y sí, eh además o que me da pena é que obecho que estas grandes empresas eh sí que últimamente están intentando hacer máis eficientes os, os os modelos. Non o fan mm, por lo respeto ao medio ambiente, fano por eh, por ahorrar custos, no? Pero bueno, de algunha forma isso demostra que que se fikare se, se pode facer entón a final también de ahí pues pois, eh hay ideas que que después en nuestro índiceado ellos podemos utilizar y adaptar para las nuestras investigaciones. Este ya calcea a motivación en la que se sya forrar cartos, pues pois, me alegro muy de que de que lleguemos en esa fase de necesitamos que os algoritmos funcionen, pero también que sean unas suficientes, ¿no? Que hagan más rápido consumiendo menos eh que creo que estamos ya totalmente de cheo, eh en esta fase eso, hay de grandes empresas que ahora mismo están dominando el panorama, fagan por ahorrar costes económicos, pues bueno, se si también eso repercute en que se sea mejor para el medio ambiente, pues todos ganamos. Eh, sin dúbida, ¿no? non sei se si era eh, eh, Mao, ¿no? eh, Mao Zedong ou Mao Zedong, el que decía que gato blanco, gato negro, o importante é que, que, que, que caces ratóns. Se ¿no? eh, entón, pues, eh, si o fan por unha cousa ou por outra, pero realmente pues, eh, non requiren esa eh, cantidad de, de densía eh, tan increíble, ¿no? e eh, de auga o mesmo, ¿no? porque creo recordar, eh, corríseme se si me equivoco, que en esa nova planta de Virxinia, eh, o consumo de electricidade era como o de toda España o sea una, una, una, una... Eh, eh, no sé exactamente esa de Virginia pero bueno hay un montón de, de datos que son impresionantes o sea, eh, recuerdo mucho cuando iban a poner un, un hipercentro de datos en Talavera de la Reina eh, en España sí. eh, eh, decían que ese centro de datos iba a consumir eh, cada media hora tanta agua como un español eh, en un ano eh, claro Pues non sitio que, que xa hai sequía e tal, eh, como Calavera de la Reina despues tamén me pareceu curioso que lín fai non sei, fai unha semana ou dúas que había un sitios en Estados Unidos eh, donde había estes megacentros de datos e tal e iso había tanta demanda eléctrica que provocaba que a xente que vivía ali eh, tiña que pagar moito máis pola factura da luz, non? como que subía o precio do kilovatio era como solo por porque un centro de datos cerca país que a súa factura da luz se encareza ¿no? o que é totalmente surrealista porque, que, que paguen as grandes empresas ¿no? então, un montón de, de efectos colaterais que quizás de primeras non no nos damos conta pero que están ahí eh, eh, hai que terlos en conta empezar a preocuparnos por eles eh, real, Realmente eh, eh, crees que eso eh, eh, eh, é posible? que Realmente as líneas de investigación que estáis eh, levando a cabo son pues, eh, Vedes algún futuro Que, que, que, que poda Minimizar o problema Ou estáis desalinda en unha fase eh, Moi inicial A ver, nos estamos En fase máis que saís De ciencia básica Pero pero sí que se ven eh, Avances que son Prometedores eh, E incluso los grandes modelos, ¿no? ver, ¿no? siempre hay que tener en cuenta que al final eh, en la UDSE pues, somos una universidad de humildes que obviamente que tenemos lo mejor que, que podemos, pero no podemos competir con las eh, superuniversidades de Estados Unidos, o, o menos con estas empresas que, que atraen muchísima inversión ¿no? sí. pero, pero bueno, nos hacemos eh, lo que podemos, pero por exemplo cando saiu eh, DeepSeek, alternativa a china a aos GPTs, pois hubo moita expectación porque como non tiña acceso ás as, as GPUs, as máquinas estas de máis potentes, bueno, por porque non lle as ser americanas, non, en vez de xa, en China para que non competir ame tal, pois tiveram que, que exprimir máis o cerebro e eh, facelo máis eficiente, ¿no? Então aí Ajá abriuse unha porta importante hacia hacia eficiencia, pero empezou falarse moito da da para da parada das das lessons que di que cando unha tecnoloxía se fai máis eficiente, ao final eh, de forma global aumenta seu consumo porque se utiliza máis. En todas veces já non sei se é que que se fai máis eficiente ou ou menos. Então, bueno, estou volviendo ao que me preguntabas que foi un pouco pola ramas pois, pues, a ver, temos resultados bós, pero, pois, pues, xa digo, máis como de ciencia básica, no Temos investigadores de... de... de... de... de... natural, que... Sí. que... teñen... bueno, un sistema para... para texto que son... que demostran ser máis eficientes, eu, como é un grupo, pois, pues, temos algoritmos que, medio vez 64 bits, que... Os dices que tengo un ordenador normal para hacer las operaciones de todo, pues funcionan igual de bien con a 6 bits, entonces eso también reduce el consumo, los eh, trabajos de eficiencia energética en edificios, bueno, tenemos eh, bastantes cosas. No sé si eh, Salva te quiere eh, comentar algo, Verónica. Bueno, un pouco o, o que falaba Verónica, no da universidade humilde, efectivamente, pero a verdade que humilde é competitiva e, eh, de feito, Verónica é sí. un dos vos exemplos, pero eu non sei, Verónica, que opinas a diferencia cando vemos estos macro universidades ou en Haití, esas San dieguas de Silicon Valley e tal a gran diferencia é que nosotros, a maior parte do que recibimos é estatal é, ao final, é, un dinheiro público frente a estoss centros americanos donde se move casi todo que hai unha gran aportación da empresa privada ¿no? que eu creo que aídan que por exemplo a cátedra que dirixes con ín indites pois pues, ten ese valor engadido de que din pon ponn tamén un aporte financiero importante a parte de que puxera tamén o seu nome para a solicitude como ben sabes, É que é un bon exemplo, pero bueno, é un exemplo casi unha excepción ¿no? que confirma a regla, non hai moitas hai empresas moi boas eh, que podían tamén a aportación é que é a experiencia que teño é que se empresas ben beneficiadas, é, de feito o modelo americano basase en eso ¿no? o modelo americano basase que a empresa colabora co centros de investigación e logo reporta, pois, patente reporta, e, entón eu creo que aí nos falta dar ese salto ¿no? un salto que ao mellor non é o foro, pero bueno, creo que co gran tema está que nos falta esa aportación privada que ao final pois é que tamén eh, saldría moi beneficiada con Queríamos eso. Queríamos falar deso precisamente, eh, Salva, me gustaría preguntaros a, a los dos, aunque ti xa estás eh, dando a túa opinión ¿no? eh, os españois que eh, realmente abogamos por eh, máis e eh, más de no noso país ¿no? Eh, nos preguntamos que é máis, máis eficiente na investigación? Os centros de investigación, as universidades, as empresas públicas, as empresas privadas. Alguna vez hemos escoitado a Ángel Carracedo, o noso insigne investigador non? en medicina legal e todo o tema de genoma e demais, dicir que en España non se estaba mal en porcentase de eh, aportación pública e que, sin embargo, estábamos moi mal en porcentase eh, privado, que non teñamos esa Eh, costume eh, de mecenazgo americana, ¿no? de que a xente colabora coas universidades, este laboratorio, quando entras en el laboratorio hai un busto de non sei que, cando entras en aula, pois pues, hai un busto de non sei canto, eh, que, que opinión tedes? De cal é eh, había máis eficiente de invertir recursos en, en investigación? Bueno, eu xa dixen un pouco a idea, no? Okay. exemplo de Inditex, Estrella Galicia que tamén aporta moito. Aquí o caso, por exemplo, de Navantia, que está en Don Ferrol. A verdade é que é un exemplo, temos un centro mixto, Universidade Navantia, coa Xunta tamén auspiciando a Axencia Galega de Innovación, que é que concede este tipo de centros onde pois pues, están en torno a 100 investigadores. Estamos, que eu son parte pequena, pero son parte. Antes era como vicerreitor, pero son como un investigador e donde, bueno, pues incluso a, tamén a parte ética se contempla, porque teñen o pois, tema ético se está levando co, con persoas de dereito. Fai pouco unha conferencia aquí da Cátedra Jorge Juan, que precisamente dou Patricia Faraldo, que tamén está na Cátedra Algoritmos Verdes, e que unha gran especialista no tema ético, e que tamén está pois nun proxeto no que estou tamén con Navantia, que é un proxecto europeo que bastante descoñecido ahora en novembro se vai a pechar aquí en Ferrol e penso que se vai a dar a coñecer así máis do que o que xa se merece, non? Un proxecto que que está coordinado por Navantia con 32 entidades, nove países e que ten que ver co desitialización do sector naval europeo. O proxecto é Dinav, que máis coordina Juan Ignacio Silvera con gran maestría, porque eu son dos que participo nas asambleas xerales e que se van ce celebrando por distintos países, Alemania, Francia, Noruega foi a última en e bueno, a verdade que dá gusto ver que dende aquí, dende unha empresa que non é unha empresa privada, xa sabemos, pero bueno, que ten unha parte así é que se está traballando man a man, porque hai entidades privadas, entidades públicas, entonces a miña resposta é Que cada un que aporta su tema porque suele ser o que suele decir un win-win, ¿no? gana a empresa privada gana a universidade porque ten datos reales cos que poder ensaiar ten problemas que lles están contando que se quere resolver e eu creo que ese é o modelo eh, eh, Cale a tua, a tua idea eh, Verónica xa, xa se te eh, excesio que preguntes ¿no? bueno, a, a, antes de que des a tua opinión e ¿no? a tua experiencia con os contactos internacionais que has tido Que tes, etcétera, etcétera ¿no? Eu quería decir para os investigadores ¿no? esa, esa frase que se le atribuye a Albert Einstein Aunque no que se sabe bien que, se, que, que, que sea del seguro no Porque moitas personas probablemente piensen lo mismo ¿no? que, que él decía que eh, donde hai eh, un deseo, hai un camino, no eh e entonces yo creo que as personas que tenéis esa vocación de investigadores eh, encontraréis sempre el camino en la universidade, nos centros de investigación ou en vuestra propio eh, sótano de la casa, ¿no? o sea, pero cual cual é a túa visión de como está este país e eh, como ves eh, eh a eficiencia na investigación, onde sería máis rentable eh, aplicar os orzamentos que, que, que temos, ¿no? máis ou menos eh, importantes. Eh, bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Yo tengo como varias opiniones al respecto. Eh, a ver, realmente España necesita más más inversión en, en investigación mm, pública, necesita ainda más, eh, estaría bien empezar a hacer más inversión privada. Gusto de que existan diferentes, eh, diferentes figuras, las universidades, pues... Bueno, está esa combinación de danos a nosa vocación para investigación pero sempre tendo tamén a parte de docencia, ¿no? que nos dá outra, outra visión, os centros de investigación, pois son eh, exclusivamente para investigar, etc. Eh, en canto a eso que apuntaba Salva de, de que estaría ben que tamén en España bueno, houbera un pouco máis de inversión privada nas universidades, como pode ocurrir en Estados Unidos? Obviamente, eh, sí que me parecería ben e tamén... A mí gustan -me moito as, as colaboracións con empresas, danse unha perspectiva así máis de problemas reais, a veces teñen datos, etcétera Se poden entre financiación tamén estupendo. Pero, ao mesmo tempo, eh, tampouco me gustaría que, que porque unha das empresas fin, puxesen fin, financiación, pois pues, ao final pervertida un pouco o objetivo da nosa investigación, porque a mi unha das cosas que máis me gusta de traballar na universidade en investigación é poder investigar algo porque o quero investigar, porque teño a curiosidade de saber eh, o que pasará e se non consigo os resultados pois tampouco pasa nada pero cando estás en unha empresa ou hai unha empresa ou unha financiación dunha empresa que necesita ter uns objetivos e uns resultados pois hai sempre estás movéndote un poco más por eh, vale, eh, investigo esto, pero al final va a ser para maximizar beneficios o cosas así, ¿no? Entonces, a mí me gusta más personalmente, para mí, a libertad de eh debo investigar en este tema, que ahora me apetece, que ahora me gusta, que ahora creo que es útil, en no pasa nada si al final eh no se consigue el resultado, porque al final dan hay que entender que a investigación es eso, é equivocarte varias veces antes de che dar con algo que funciona, ¿no? O encontrar cousas sí, que, no, que, no, que non que que buscabas. ¿Qué? O encontrar cousas que non buscabas, decía. También, Verifica. también, pero iso consíguelo cando antes es esa presión, ¿no? de, de que haya unha necesidade de sacar un producto tal, ¿no? Que ve yo máis Cando falo coa xente que traballa en empresas de investigación, ¿no? Pero, o sea, impostos de investigación, pero dentro dunha empresa. No, pero aquí temos presión porque ten que saír desto, se non funciona, non sirve, non sei que. E aí eu penso, pois pues, eu estou na universidade eh movéndome máis polo que me gusta, polo que me apetece, no Verónica, eh, o noso compañeiro Cesio cre eh, eh, eh, preguntarte algo. Ola Verónica, son Cesio e a ver, eu levo moitos anos militando no movemento medioambientalista, entonces a miña pregunta ia máis eh por unha cousa que xa falaches antes e creo que en parte xa contestaches, que ver, entendo que todo desenvolvemento tecnolóxico ten que ser, ten que ser respeitoso co medio ambiente, ti mesmo falas estás traballando nunha cátedra de algoritmos verdes mas tamén hai outra parte que eu creo que xa contestaxe en parte cando falaxe do, de investigación, vivendas máis eficientes non? que non só ten que ser respetuoso con medio ambiente, sino que ten que colaborar ou facer que o resto das actividades humanas particular industriais ou, ou comerciais non? no transporte habería moito que facer mellorar as condicións dese outro tipo de actividades buscar saídas e, e solucións máis respeitosas como de ambiente tamén, non só no sector dos algoritmos, non só no setor da IA, sino eh, no resto deles non sei se si, si estás de acordo eh, si, sí, pero refireste a cando se aplican algoritmos de IA a outros ámbitos o... a a que tamén é parte, eu entendo que eh, así debe ser, que é parte do desenvolvimento autonológico, en particular de intelixencia artificial non só procurar que esa a propia aplicación de inteligencia artificial seja máis respeitosa com o medio ambiente, sino que ten que colaborar ou ajudar dicir, a que outros sectores da actividade humana sexan tamén máis buscar saídas máis eficaces a actividades que nos temos que non son absoluto respeitosas com o medio ambiente. Ah, sí, pero obviamente aí aíha tamén nos nos pode axudar, ¿no? Igual que, que sei, pues para planificar eh, rutas, rutas de, de reparto de de logística, etcétera, tal, pois pues aí hai un caso, non, dende aíha nos nos pode axudar, esas que outras actividades se pagan de unha forma máis eficiente. Eh, ao final aías temos que verla como unha ferramenta que otra herramienta que funciona muy bien en problemas donde haya datos, se haga que, que optimizar resultados, etcétera. Hay muchos de esos problemas que, que son ese estilo o que se imagina, que yo pues, ter ciudades más inteligentes donde podamos optimizar mejor pues donde se, se va por en verde o cando non porque carretera sí y por cuáles no eh, sensores de las papeleras para saber ¿Cale la mejor ruta para recoger la basura? O sea, este tipo de cosas ayudan al medio ambiente y ahí, ahí es una aliada tecnológica. ¿no? Eh, bueno, así hay muchísimos ejemplos. Yo creo que ahí en general la deberíamos utilizar eh, como una herramienta para cosas boas y eh, no para cosas malas. Eh, eso Igual que creo que tienen que ser sustentables respetuosa con ese medio ambiente, pues obviamente también creo que tienen que ser éticas respetuada con todos os, de, os derechos que temos a a, a, a cidadanía Si, sí, eh, precisamente iba por aí a pregunta porque sabes que sempre que hai un avance tecnológico hai unha parte da humanidade que refractaria calquera a cambio e sempre teñe medo, ¿no? desde a primeira revolución industrial non había xente que se dedicaba a queimar máquinas calquer salto adiante de sempre hai un sector importante que ten medo, por iso a veces vexo que falta un pouco aí tamén de coñecemento xeral non digo que se é responsável a universidade ni muitísimo menos, pero sí os setores públicos que deben eh, non quitar ese medo, sino andar a entender que un salto adiante tecnolóxico pode ser, e, debe, e é na práctica, un salto adiante tamén nas mellores condicións da vida humana e do planeta, por suposto Eu quería preguntar os ambos os sous eh, desde o punto de vista da audiencia, no? eh, unha persoa que neste momento pues, non este moi metido no, no mundo de da IA no? e se quera eh, introducir, e quera eh, manexar desde seu ordenador ou desde o seu eh, eh, móvil baixarse eh, algún programa eh, eh, ligado a, a, a, a IA como chat GPT ou tal, Que consello lle daríais a este eh, novo usia, usuario de da IA? No? Porque eh, todo o mundo, ahora mismo, cando está preguntando a Google, se está eh, encontrando respostas ligadas eh, ou elaboradas por IA, no? pero eh, indo un paso eh, máis, no? porque eh, penso que é o futuro inmediato. No? Eh, quero decir isto porque eh, me consta que empresas como eh, Navantia como Inditex, como Estrella de Galicia, neste momento, aos seus empleados xa xa eh, instalado ChatGPT en sú categoría Pro ou algo así que, uh -huh. que se chama, ¿no? eu non teño aínda ninguno no meu teléfono móvil. Eh, que, que consello me daríais? E eh, eh, ademais me fío do voso consello, porque sei que non representades a ninguna empresanía ni de Microsoft ni a, en fin, a ninguna de las grandes eh, empresas multinacionales ¿no? deste de, de sector. Bueno, claro, é casi imposible non decir unha, un nome, porque claro, xa, xa se pete, xa en principio xa é de OpenAI, xa decimos unha compañía, é unha alternativa, non ten por que ser o Omicron ou de pago, pode ser unha versión que de feito ahora xa, pois... Eh, temas de redes como o propio WhatsApp xe che ofrecen esa posibilidad e cando xe instalan o teléfono hai opcións que se xe instala unha IA gratuita e bueno, que hai que saber amanexarnos en tí de saber facer ben as preguntas porque ao final nas preguntas a responden, pero o que se chama, bueno, chamas técnicamente un inxeñeiro do prompt, ¿no? De facer a pregunta correta e irse facendo ese encadenamento de preguntas, e che poden dar resultados moi, e tampouco sesionarse, que tamén hai xente que ten unha enfermidade e rapidamente acude, pois son aí a empezar pois a ver cousas e acaba peor do que estaba, non que que está ben, pois oille, pois para que xa conselle algo, para un tema que non sabes que che esa información. Entón iso depende das, das marcas, no? de, hai un montón a Gemini de, de Google, a Operplécite pero bueno, unha IA por sempre é unha boa axuda eu sí. a uso bastante e a uso para cousas das máis curiosas que a mellor non sí. non venen e eh, eh, no? bueno, estamos achando sí, sí, a, a, a, a resposta de, de Verónica o tema é sí, interesante a que a miña seguro que ten máis experiencia como é o tema Verónica? Danos un, eh, consello. Ver, un consello, un bo consello Oi eh, Estás nos coitando ahora, non? Si, si, si O meu consello é utilizarlo como como Utilizo utilizamos o, o becario eh, Entón, que é para que Utilizo un xaxopete estas cosas pues Sobre todo para eh, Quitarme traballo que podías Fazer un becario, xo tibera Pero sempre tendo en conta que Vou ter que supervisar eu Que o becario se pode equivocar eh, Sobre todo eso, para tarefas das que eu sepa máis, no? pois, porque xa sabemos que por agora non te pode xear absolutamente, que pode cometer erros, normalmente fai ben traballos tediosos, pero, pero non algo que requira xa unha profundidade de, de maior nivel, entón, eh, a ver, é unha ferramenta boísima para aumentar a productividade, pero xa digo, non ese tipo de cousas, imagínate que utilizo, que a veces utilizo en plan, eh, a ver, dime preguntas para tipo test para usarme que teño que facer, pero obviamente tienes que revisar todas, porque muchas veces pongo alguna que no me de todo correcta o que a mí no me gusta dificultades, pero sí que me quita mucho trabajo de, de pensar alternativas. Entonces, lo llamo yo becario y trato como tal. El consejo para gente que, que empece a utilizar, pues eso, que tienes siempre en cuenta que no nos podemos fiar porque a veces eh, se equivoca Eh, cando se busca información de algo que non se sabe intentar comprobar as, as fontes é ter claro tamén o okay, que é, unha, é unha ferramenta pero ao final non eh, produce texto con moito sentido pero eu que sei, pois xente que lle pide dietas, pois eu non me fiaría, non? porque xe vai propoñer algo con moitísimo sentido pero ao final non é un, un, un nutricionista, non? Eh, bueno, sobre todo salo con coñentidiño, pero pues bueno, faría uh -huh. falta unha concienciación e unha educación geral á sociedades de das limitacións que ten, non tampouco así en plan asustar, porque non é sí. para asustarse, pero sí que hai que coñecer as limitacións que, que ten, estas ferramentas para tamén as suas potencialidades, porque para mí o que sería un erro tamén sería eh, quedarse atrás. Eu creo que eh os profesionais que non abracen estas novas tecnologías pois se van a quedar atrás ao final, porque van a ser menos eficientes que os que sí si que as utilicen. Certo, que sí, sí. a miña pregunta antes comentaches Verónica o a diferencia de desenvolvemento do DeepSeek, a a inteligencia artificial chinesa con respecto ás americanos Entonces, a miña pregunta é se si hai algo máis, se si é se si o funcionamento é exactamente igual entre Entre unhas e outras Ou si hai algo máis a Dese menor consumo de recursos Por, la, por o desenvolvemento que tuvo Da Deep Seek eh, Fronte ás intelixencias norteamericanas Como pode ser ChatGPT ou outras eh, a ver, Eu sobre todo utilizo ChatGPT Eu creo que unha vez que te acostumas A, a un eh, Bueno, hai tete que vai bailando tal, Eu son máis fiel a, a ChatGPT As veces que utilizo Deep Seek, eh no movín tan tan potente como ChatGPT GPT eh, esto es claro, también al final no podemos recordar, eh, o sea, no podemos olvidar que vende China, de un país con ciertas particularidades de control de los de sus habitantes habitantes, tal, entonces estaba como si le preguntaba determinadas cosas, así sobre cuestiones eh complicadas en China, pues no contestaba y tal. Entonces, en algunas cosas que yo pregunté Eh, non llevin tanto dominio de diferentes temas como, como xaxo PT tamén é certo que unha cousa que eu defendo é que igual non necesitamos as ferramentas máis potentes para, para todas as tarefas que emprendemos entón vale pois non é tan eh, tan eficaz ou tan potente pero se estou aí simplemente pedindo de tonterías pois igual me sirve no Como as ferramentas de gerar imaxes, hai, gerar imaxes, por exemplo, en feito consume muitísima máis enerxía que que o texto, ¿no? Sin embargo, empezar a ver fiebres de esas como vamos a crear imaxes de todo un estilo, estudio Ghibli, lo no que sea, bueno, eso ten un impacto energético alto, pero imagínate que hai duas duas ferramentas para gerar imaxes é unha, sei que é máis eficiente é máis verde, é máis ecológica e total, eu só lle vou pedir imaxes para divertirme, que non as vou utilizar non sei, unha presentación profesional ou algo así, pois quizás, se vos estiver confidenciada con este tema, eu souber a podría utilizar, non? Por iso tamén defendo moito que estas ferramentas deberían ter unha etiqueta energética igual que, que os electrodomésticos das nas nosas casas, pois xa sí. pois, cada un pode escoller unha sí, dos que sí. ten a información Agora, ben, eh, eh, Verónica, isto estou de acordo de o, o que dises de que eh hai que formar a xente, non? Pero claro, Quem vai formar a xente? Quem vai educar a xente neste terreo, no? A mí, a mí me recuerda o que pasou fai 20 anos, no, cando eh, puso puzo a Xunta de Galicia as pizarras electrónicas eh, nas clases, no? E os profesores non sabían como utilizalas. De feito, rapaces de 6 ou 7 anos eh moito moi máis versátiles, ¿no? no, no no mundo secuencial, no? Dicían, "Señorita, no, dállese ese botón", no? Entón, claro, non sei en este terreo como podemos formar a, a población eh, en xeral, no? acerca de, das ventasas, os eh, riscos, eh, etc., no? acerca da, da IA. Como, como vedes ese tema, salva eh, máis Verónica? Bueno, eu creo que é unha oportunidade realmente, eh, porque eh, o sea, obviar que non está aí, aí há que os alumnos a usen pois para facer traballos, que é un dos grandes temas que como profesores agora, como docentes... Tenéis que volver aos sesámenes orais. Bueno, eso se está facendo, de feito, está, se é unha solución, pero eu creo que hai que ir un pouco máis alá, eu de feito eh, ainda hoxe mismo cos chicos que vin unha clase en Navais lhes decía, non, non, mira Preguntádele ao chat que u sedes, o GPT, ou sea Gemini, ou sea Copilot ou tal, como resolver isto e ver se só descapaz de poñerlle un problema que lo resolva mal, porque eso sí que estaríades por encima, porque se xa chou aí facer a tú cando vayas a traballar neste caso un asteleiro, un naval ou tal. Pois pues vas a usar todas as potencias que teñas Non vas a limitarte O que ti aprendes Non entonces eu creo que hai ¿no? que ver desde a parte positiva de, de, de enfrentarte Incluso facer o mellor grupos de traballo Donde se interaccione co, con, a, con a IA E ver hasta onde chega ¿no? entonces, Incluso, se xa é un tema de máster ou tal Pois pues poñera A, ver, a intentar ver donde se equivoca, porque como antes comentaba Verónica tende, por defecto tende a, a darse sempre a razón. De feito, teño un colega que tamén é amigo de Verónica que está na Catedral de Algoritmos Verdes que usa moito allá, e usa dúas IA e as enfrenta. Porque lle pon a unho problema E a solución ya manda oute E dice, mira, esta ya me resolveu esto sí, sí, sí. si es capaz de mellorala entón, Se nota aí que o que fixo o sí, algoritmo sí, eh, sí, Se, se, sí. se, se pica un pouco E lle leva algo máis de tempo E dá unha solución digo, Estou dando aquí Unha sí. estrategia de manexarse Unhas sí, ¿no? sí. preguntas pues sí. Verónica, e ti como ves o tema de educación A formación? porque eu eh, tu, tu a tua familia seguro que, que, que, que Non hai problema, pero outras familias Non teñen nais como, como a ti no? eh, A ver, obviamente eh, É un tema complexo no? Pero é que necesitamos un cambio de paradigma eh, Igual que agora Vemos como máis normal do mundo Que xa se empiece a ensinar Inglés eh, desde os tres anos Pois pues, eh, Se a mi me decidir Empezaríamos a dar estudios De informática e tecnolóxia Tambén desde os tres anos Porque ao final é o que, o que se vai utilizar moitísimo e eh, o máis fácil é educar desde pequenos, no Que pasa? Que o que comentaba antes, que é o que vai ensinar, os profesores ainda non están formados, pero, bueno, iso havería o que, que ir solucionando, e despois, o outro día eh, estiven co, bueno, Tivemos feito no, no ciclo de, de conferencias da da cátedra de algoritmos verdes que facemos eh bueno, facemos varias charlas, na última veo o director da da AESIA, eh Inna Civella, AESIA, a, a Ciencia de Supervisión Estatal de, de IA que temos en Coruña, e dixo que agora unha das misións da da AESIA era concienciar a a cidadanía, educala e tal no no uso da IA. No me quedó muy claro cómo va a hacer, pero entiendo que, que va a ir a, a colegios, a ciudades, a povos, a donde a, a, bueno, a, a dar charlas, me imagino. A ver, eso es algo que también se puede ir haciendo a nivel de colegios, a nivel de consejos, ¿sabes? Ter una oferta así de... Bueno, yo mismo participo en, en muchas cosas esas, ¿no? Porque, bueno, yo tengo una gran vocación por la... O la divulgación é, é gustar moito, creo que é moi necesaria, e cada vez debería haber máis. Obviamente vai haber siente que non hai interese, siente que sí, pero deberíamos ir facendo labor de, de concienciar, de educar. Nos quedan, penso, xelo, como cinco ou dez minutos eh, Perdonade a nosa ignorancia ¿no? eh, Probablemente non hemos feito as preguntas máis eh, adecuadas ¿no? entón, De que nos estamos olvidando que, que, que queredes hablar, ambos os dous? Bueno, eu se me deixas un momento antes Te segundo, todo na, Comentabas o tema de, de a investigación un pouco dirixida ¿no? investigación para un problema investigación para unha empresa Eu sempre defendi, e defendo moito, a investigación básica. Sabemos que na universidade e me tocou moito na parte de reitor de investigación, e facíamos, intentábamos fomentar os laboratorios básicos, a xente que está investigando, pois, que fai desenrolos de, de ideas que non se lleveu unha aplicación e queria poñer un exemplo que ten que ver con isto da IA, porque antes tamén comentaba o caso do último Premio Nobel de Física Hinton, ¿no? que foi esta persoa que tuvo o tema das, das redes neuronales profundas e fixe un gran, e por iso dieron o Premio Nobel, e que era unha desas críticos da IA que agora pues, sí, a máis propón que se meta pois pues, o tema do concepto maternal ¿no? o tema sí. do afeto nas IAs para que se de algún momento se revelen, pois pues, polo menos que nos teñan un pouco de compasión por Por iso a mellor é sabio Quería volver atrás Este señor te unha historia moi curiosa Porque é bisneto de un dos pais da Do que é toda a tema da computación Que é George Bull George Bull creou a Alxebra de Bull Fai 200 anos Cunha mullera ademais A súa, a súa dona eh, Mary Everest Que era neta ou era sobrinha Do que subiu Everest O mesmo apellido Everest e Mary Eberes Bull, que además quedou viuda con cinco fillas das cales ese bisneto e ora premio Nobel. Pero bueno, o curioso desto é que ese homem investigaba en algo totalmente puro no tema das álsebras de, de Bull que son uh -huh. os ceros e 1 sin ter idea de que eso se iba a poder utilizar 200 uh -huh. anos despois para todo o tema da computación porque Ajá. fixo todo onde un rolo teórico Que foi, pois, de algunha forma Alguén lle, lle apoiou para que eso uh -huh. se desenrolara Bueno, pois, eso deu lugar Pois, logo, que xa sabemos Dos Bids, dos vais, dos de todo este tema uh -huh. Que, curiosamente, ten ese enlace Con este home que, partindo Desa de de familia Pois, ahora, primero, no, como, un, como un cerre Un peche de ciclo, pero Que eu creo que é importantísimo, de feito, os países Estamos ahora vendo Eh, países que emerxentes, países sur nórdicos sempre o fixeron e tal, apostan pola investigación básica polo talento e eh, ao mellor alguén que está aí, que agora que está facendo un teorema, está desenrolando unha teoría, pois pues igual ten uso entre de 40 anos, <risa> non sabemos, pero se si non otés vai no eh vai sin poder, non? Entón ese tema da apoia a investigación básica, eu creo que ha quedado clarísimo. E bueno. eh, eh, eh, eh, ti, Verónica que que pregunta eh, non temos feito que que que ves que esa falalo e que a nosa audiencia O coñeza eh, Pois pues bueno, non sei se o comentaste Xa antes de incorporarme Pero a típica Pregunta tamén é eh, Abrir o melón da regulación da Daía, de ser necesaria Se no, se tal, non sei se O, o palaste de xa Non, non, non, non, non, non, non, no. che ti oro da ESEA, que pues, foi es, unha iniciativa... Está ben que o saque, sí, sí, o tema da regulación, sí, sí, sí. sí, sí. sí unha sí. palabra, no. palabra moi utilizada, sí. o sen día, non? falamos único das leis da Ximov, pero... Non, non se falo a regulación... Local, regulación. No, e, e tú, xa, o que comentaxe da ESEA, que ben recordo o tema este de, de que estuvo o director falando sí. disto, que é... Pero, bueno, en general, hai este debate onde... Europa en vez de innovar <risa> regula sí. e eh, bueno obviamente pois eh, Europa bueno, non un país un continente eh, máis preocupado polos aspectos éticos e eh, regulatorios que quizás es Estados Unidos eh, e China e eh, desde logo e eh, eh, bueno a veces fala-se moito de, de se sofre a innovación eh, e tal Eh, bueno, eu creo que é necesario dar unha forma de regulación porque igual que ti non podes, eh, sea un medicamento non pode comercializarse se non pasa por por moitísimos controls e eh, calquera cosa incluso que tenías na na tua casa, o se un teléfono móvil que que passou para ser seguro e tal, ese, sin embargo, na na tecnoloxía nestes eh, nessas ferraventas de IA non no se controla, y a veces es un poco perigoso ¿no? Pues pois estamos utilizando ChatGPT o los chat sus primos que se equivocan, que sé que que bueno, pueden cometer erros nadie os os controla uno. Entonces sí creo que hay que, que regular, está ven gustan uh, los sistemas de de riscos que tenga la ley europea, ¿no? En no sentido de que dependiendo de la aplicación porque no se puede Eh, eh, asumir ou, ou esperar que todos os sistemas teñan que, que pasar por os mesmos requisitos porque non é o mesmo se vas a utilizar sei, para tomar unha decisión de a que eh, hai que dar un, un crédito que para calcar a cosa de, de entretenimento para que non me recomendo unha película eh, e creo que si sí que é importante o sea, non pasarse tampouco porque tampouco aquí frenar a, a innovación pero tampoco me creo que, que todo vale, ¿no? Hay que final estas ferramentas van a ser utilizar muitísimo. Eh, necesitamos que que respeten as normas, igual que que outros produtos. ¿no? Mira, y, y y ¿Cuánto tempo es, es que muy rápido, eh. Sí, moi que, es que falta para que aí a teña consciencia de sí mesma e comece a elaborar pensamento e ah. pode tomar decisións por sí propia e as ah. consecuencias que podería ter hecho porque eh, eu creo bueno, creo a mi parecía imposible eh, ¿Sí? que eso chegue a, a ocurrir pero bueno, tampoco también me parecía imposible conseguir algo con moitazo e conseguimoslo pero claro. unha veces que un podcast de de filosofía eh, eh que veime moito con esa idea de realmente que eh, só podemos saber que nós mesmos temos eh conciencia eh, porque eu puedo ver outra pessoa e non sei se realmente a ten, ou actúa como se ativera, no. Entón eso va a que nos vai pasar cando, claro. cando, bueno, cando se chegan as máquinas a aparecer que se xa toman decisións por si sí mesmas e todo. Están haciendo o están actuando como se oficiaron porque aprenden a, a copiar, ¿no? Bueno, son así debates muy, muy filosóficos poise eh, veo Verónica que que salva está sintindo no as cousas que, que que dan, ¿no? entón este eh, de verdade Eu me quedaría aquí dous horas máis escoitándose aprendendo no pero es que hai outro programa hora que comenza áss nove e media eh, eh, temos que, que cortar no a experiencia ha sido fantástica eh, dende logo non vai ser a última vez que na emisora libre comunitaria falemos de laia no eh, daros moitísimo las gracias eh, eh, tanto a ti eh, Verónica eh, desde Carballo bon bueno, que, que, que levas aí ao te 40 minutos no eh, eh, por porposto salva por todo lo que nos hase a a que este programa fose eh, eh, posible no Eh, no sé a nos audiencia pois eh, espero que, que, que o programa Asa resultado de, de interese a próxima semana ou en 15 días tendremos outro eh, faladoiro no? eh, que dificilmente eh, podrá igualar pero non superar o interese deste de, de de, da, da ia de verdad un, un placer eh, auténtico eh, Verónica é eh, máis eh, salva... Un sí. prazer, moitas grazas sí, Moitas ben, gracias gracia, Moitas, sincero, obrigado aos dous Por toda a información e o coñecemento Que nos transmitiste des, Non só aos que estamos aquí presentes Sino a toda a xente que nos escoita non Que é fundamental e un tema como de intelixencia artificial Oxen día Do que apenas se ten coñecemento real máis que normalmente mala e mala información Moitas gracias, Verónica Ademais, me gusta moito que señas unha muller Non? Eh, o que, de verdad Por calas, das de pocas en sí, sí. Gracias, boa, poucas moi ese eia. Moitas gracias. En boa, ser así. Poucas, pero moi boas, en sí, a universidade sí. da Coruña, ademais é Non te rindas, eh, te donde, rindas. Donde hai grandes científicas grandes Te necesitamos, mujeres. eh, non te rindas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.